Yolanda Barfina baino, sartarra hori xasun. Zein da Yolanda Barfina, eh? Espaldiko den poren, tambi, sisensa. Naparro, Lucero, gobernauan. Eta famosi, ensan. Ona charto itxe balako. Atxarra, ondo. Ona charto, ta charra ondo, eh? Batzuk. Ona charto itxe dabe. Atxarra be, cha. Deste batzuk. Ona ondo eta txarra txarra. Beste batzuk. Ona ondo eta txarra ondo. Eta beste batzuk. Ona txarto eta txarra ondo. Ona txarto eta txarra be txartu Ona ondo eta txarra txarto etxeta benak. Zintzuek. ondo. Eta txarrabe ondoitzen da benak trebiek! Eta hona txarto! Txarrabe txartoitzen da benak gaiztuek! Ta Jolanda Barzina gaiztuzan, batuz? Zekulako eh? gaiztuek! Fupene buruzanak, gaiztukerizak izan zitxun pamplonan eta bailean jara zeben da parro guztizien! Ta umetan zantarra zain? Eh? Ja ki se zan momentan satarrata gauza esasa ibole zure moko gaitzuei sengosan ibole jotak gaixo arratsaldeon entzule arratsaldeon beia zermoduz arratsaldeon aitortegi <risa> <risa> bueno, Itzerki esan dugu protagonista nagusia irra, gaurko irratsaioaren hasieran beste modu batera hasi dugu gaurko saioa e, izan ere ba aipatu bueno entzun duzuena Jolanda Barcina tartalaria bueno tartalariei buruz Bueno, hasko itze hingo dugu gaurko saioan, da? Bai, komentario <hum> batzuk eingo ditugu. Hori da. Ditagara. dugu, bueno, ba Tartalarien kontrako eh hausia e, edo epaiketa izan zela ba Madrillen E, bueno, ba, baitare bertan, eh, eh bertan, ba, lagun batzuekin itze, zuzenean itze diteko aukera eh, bueno, izan ganola irratean. baina, baita zu bertan izan ziren, Madrilean izan ziren, ezta, eta pixka bat egunaren Horrako argazkia, eto, bueno, pixka bala horazioa, argazkia, aipatuko dugu, ez da? Ba, da. Bueno, nola iragan zen eguna, e, zehordutan atera zineten emendik, nola antolatu zineten, pixka bat nola, nola izan zen? Bona, batzu joan ginen aurreko egunean, Egun epaiketaren egunean bertan iritsi zen autobusa, autobusa jendez lepo, eta autobuseko bidari, bidaiari, bidaiari eta azkain, uh -huh. beste lagun batzuk joan ziren kotxe, ere, Eta horiek iritsi ziren goizteko zazpia kaldera edo lako zerbait? Eta, izdu, bueno, kriston konzentralu ze aburutu zen, uh -huh. tartalaren sustengoan, e, ausitegi nazionalaren kanpo? Baina, zenbarra dugu, behar bada baten batek, eh, pentsatu ezak e, betiko lekuan dela, hau da, bueno, horre epaiketak egiten ditu ez den, eh, ausitegi nazionala, ez da betiko lekua, baiz eta beste leku baterera mandute ez da? Bai, Nogun dago gutxe gora bera? Dago San Fernando denare zen, hori dago Madrildik ogei kilometroetara, uh -huh. iritsi daiteke trenezara, baina noso bueno ez dago gauzan dirik, e, industria poligono batzuk eta hau zitegiaren uh -huh. ormigoizko eraikin bat, uh -huh. burrni beltzez e, forratua. Uh -huh. Eta hortze burutzen ari dira epaiketa asko ba, ez bakarrik hau, Herriko Tabernarena ere bai. Hori da, e, Euskal Herriko bakataskareekin lotua direne beste 11, eh, baitari ausi bertan eramaten, aurrean ematen e, ari dira eta aipatzen zenuen, bueno, goizean goiz, e, bertara iritsi sineten elgarreteratze bat izan zen, eh, batean Eta horrekin batera zer gaila orkitu zenuten, hau da? E, Bertako komunikabideak gerturatu ziren, ez dakite nola izan zen e, giroa. Bai, e, azkenean hauzi honek kriston e, zala parta uh -huh. altxatu du eta komunikabide asko daude hoz e, interesatuak. Mm, no, orduan aurkitu e, e, genuen, bat zeu dela pilo bat itsoiten epaiketa abokatu arte eta naizuten inputatuekin eta baita abokatuarekin hitzaileen mm -hmm. bueno va ba, elgarrateratzea elkartasunaderasteko elgarrateratza baitare eginda epaiketa hasi eta epaiketan barrura sartzeko aukera izan zenuten bai bai 20 mm -hmm. lagun algenon sartu Eta bai. horregon ginen, ba, bost ordu, epaiketa guztia jarraitzen. Izan ere, merito handiago daukate kanpoan gelditu zirenak, bai. bost ordu, ikristo egiten baitzuen, gero eurila ere hasi zen, eta, bueno, ba, ba, bai horregon behar izan zuten, eskerrak bueno, egon zela beraiekin batera txori buru, eta bera egon zen animatzen, konzentrazioak kanto eta dantzekin uhum. beraz, bueno, bueno gero aparta egon zen bai. uhum. Uhum. Bueno, epaiketari dago kionez eh, zer azpimarratu desakegu Bueno, ba guk eh, izendatu dugu epaiketa farsa ez baita egon inungo lanik fiskalaren partetikan eh, beraien akusazio guztiak eh, frogatu izateko izan ere, bueno, ba, fiskaltza bi urte hauetan, erlajatu da izugarri eta, eta ez du lanik egin, ba, hori ez ba, behar bezalako frogak eh, eramateko eh, epaiketara. Beraz, ba, bueno, eh, ekintzetan baino, eh, dena izan da suposizioetan eh, onarritua, ez? Adib Adibide bat eh hasta kite suposicio hoe que adibidez eh eh beraiek eh, eramaten zuten froga bezala bideo bat inputatuek agertzen homen dira bideo horretan, baina bideo hori ez da bideo original bat. Bide uh -huh. hori da eh, mugituren hori web orrialdetik grabatutako bideoa eta eh ordua da ez gertakizunen eh, orduan baiziketa gauean ez eh, kopiatutako bideoa zera, mm -hmm. o sea, beraiek eh, fiskalak ez, ez du ez du bilatu beste bideo bat originala, <laughs> dibidez, ba or bertan egon zen kasetari bat, e, aragoikoa uh -huh. eta berak bazuen bideo original bat, baina ez dire ez zuten landu hori ba, bera aurkitzea, uh -huh. bideo hori eskatzea. Beraz, bueno, pues e, orkestozuten froga printzipioz es lo que es tan uh -huh. Gero baita ere, bueno, ba esan dute eh akusatu hoiek izan zirela anegondakoak, ba ezagutzen zituztelako Ba, atzeteren aurkako mobidetatikan, mobide edo itoizko urtegiaren aurkako e, manifestazietatikan. Baina ez, ez dute egin inungo froga antropometriko hau, xeda balderatu argazkiak eta begiratu ongiez, atal uh -huh. ez atal, zezaugarriak ze dituzten, konparatu benetazko pertsonekin. Mm -hmm. Ez eta oiek dira ba prozedura arruntak, ez epaiketa arrunt batean egiten diren prozedurak. Bestela claro, hor ba, deklaratu zituzten foralak eh alzuten ba, hartu pertsona hauek kalean eta epaiketari gabe, zan bueno, hauek dira eh imputatuak ta hauek egindute haut haut hau. Mm -hmm. Baina epaiketa batean eramaten baldimazu jendia, ba, behar duzu hori guztia frogatu. Ez da egon ere ronda deitzen dena erdaraz ronda de rekonozimiento uh -huh. eta ez da egon ere lekuko bat ere esaten duena beraiek izan egon zirela hor. Uh -huh. Zer, bueno, ba e, e, deklaratu zuen lekuko nagusia Jolanda Barzina berak onartu zuen, berak in, izan zuela merengea dela eta ba, bere iztu ez, zeintzuk izan ziren merengea bota ziotenak eta gero hor zeuden polizia foralek ere Pues, eh, bat azegoen eh, aretotik kanpo, beste bate joan zenian ebarzina eh, laguntzera ere ezin izan zuen ikusi zeintzuk izan ziren E, merenge botaziotenak, beraz ez dago, probarik, ez dago o, frogarik dago frogarik ez dago frogarik eta suposatzen da e paiketa bat egiten dela horretarako ez da bai. ba froga batzuen bitartez bai. bertakizun bat gertatu dela frogatzeko eta hor etzen hori gertatu orduan eh e, hau da, Yolanda Barcinaren defensa Piscavate bueno jogos campo e, bueno e, termino juridikoetan bai Bai. Eh, epaiak eh, nik uste dute rigor juridiko minimo bat erakusten baldin uh -huh. badu, ez zindu nartu fiskalak eginduen lana. Uh -huh. Baina denok dakigu gauzao egnola, uh -huh. eh, ez dakigu diren benetan juridikoak edo politikoak. Gorduan, uh -huh. eh, bueno, dakigu, ba dakigu ere zemat jende sartzen dute barruan frogari gabe, uh -huh. ez? leporatu nahi dietenean, ba, entorno zehatz bai. bateko kideak izatea, edo den dena. Baina, esaten duzun bezala, e, defentsaren argudio nagusia hor agerian gelditu zen. Uh -huh. Ez? Eta hause da, ba, bueno, inputatu guztiek, deklaratu zuten, beraiek uste dutela, beraien inkriminazioa dela e, ezagunak direlako Ba, aspalditi, David Zalako, hori, uh -huh. eh, atxeten orkako, orkako mugimenduan, itoizuen orkako mugimenduan, eta hor duan... Amal horraren defentsan. eta nahizituzten, ba, inkriminatu beraiek eta baita ere mugimendua. Uh -huh. Eta ikusi genuen, epaiketa osoan zehar, eta horre eh, deklaratu zuten eh, foruz, foru polizien... E, Testimo testinantzaren arabera, ba alaxe, alaxe izan zela, ez? Beraiek argudiatu baitzuten, pertsona hoiek, beraiek betianik ezagutzen zituztela, jende guztiak zekila nortzuk ziren, uh -huh. eta beraz, ba bueno, argizegoela, argizela, beraiek izan zirela, ez? Uh -huh. Baina, hori, lehen esan dugun bezala, beste benetazko frogari gabe. Jolanda uh -huh. Bartina, bueno, Nafarroko presidenteren jarrera zen izan zen, nola ikusen duten? Bueno, berak e, biktimaren, a, biktimaren rola jokatu zuen argi eta garbi. Esan zuen e, ino izetzuela olako eraso bat jasan, e, izetan berak gerpen publikoan hitzak izan. Eta esan zuen hori nola e, tartakada batek mina egin ziola eta guztiz desorientatua utzi zuela. Eta horren ondorioz gelditu zela, ba, haneko hori e, burutik, bueno, hola, pues desorientatu Bye. ez, tarte batez, baina gero, bueno, ba, indarra hartu zuela eta erabaki zuela jarraitzea mm -hmm. ek, ekitaliarekin. Mm -hmm. Baina, bueno, ba, hor grabatutako bideo baten, ikusten den bezala, e, juan zenian garbitzera, Bye. komunera, eta gero, bueltatu zenean eta mikrofono hartu Artu ondoren esan zuen, ba, berak espero zuela, bere lendakari, lendakaritza hasiera e, bezain goxoa izatea. Eta izan zuen irriparretsu parretzu, bai. gertatu, osea, tartakada hortikan bos minutuetara, edo mar minutuetara. Moduan, a, aziera, broma bat, moduan hartu zuen hasiera aziera hartan. Bai. Beraz, ba, bueno, ba, sinuez gaitza da, orain esatea ba, min hartu zuela, Hokorzkan boge lituzela, ba irudi hoeiet hoeek ez dute hori. Ez bai dute hori da Osongi ez dakite epaiketa e, oniburu buruz eta epaiketa e, barruan zerbait gehi jo aipatzeko, bakigute defentsa modu batean baita mantzela. E, ba bueno, beharko dugu eh, zertan gelditzen den dena, ez baitakigun noiz emango duten e, oniburuzko erantzuna, ez dakiz zerbait gehi zeko. Bueno, arzpimarratu zutena, defentsak arzpimarratu zuten ere, zen e, denau dakiguna, ez, e, foru zainguek hartu zuten beraien eskuduntzatik at, dagoen kontu bat, hauzzi uh -huh. bat, ez, zerbait, beste herrialdean gertatutako zerbait, inoiz ez dela olakorik gertatu, e, gero dauz, dauzka tortikan, ba, egunkariko, ez, e, egunkarietako edo, egun hauetan prentsana agertutako... Ba, hori, iritzi, iritzi artikulu batzuk, honetaz e, ere gai hau ukitzen dutenak, nahi bali mazu gero irakurriko ditugu. Bai. baina funtxean hori izan zen. E, ba, hori, argudiatu, defentsak argudiatu zuena, eta guain, ikusiko dugu, ah. e, zein izango den epaiaren erabakia? E, bueno, epaik aip, aipatu dugu, baina, bueno, elkartasuna beste, bueno, Bet, beste momentu batzutan ere aipatu izan dugu, ez? Kartasuna baitare egun horretan izan zen en Madri inbertan, izan ere horrako elgarreteratze bat antolatu zen epaiketaren ondoren izan este, ez Bai, hori da, bai, e, sol plazan em, antolatu zen epaik elkarreatzea eta ziren Madri lgo mugimendu ezberdinetako kideak, uh -huh. eta bueno, bat egin zuten ekologistak Martxan an Madrilenko logistak sin bai. eta baita ere ama inguruko jendia uh -huh. eta ba ziren ere beste hainbat euskaldun ba beste auzi hozien ondorioz ez, bai. Madrilen daudenak uh -huh. baina noroar nikuste dute 300 lagun inguru elkartuko ginela solen uh -huh. eta hor egon zen ba hori tarta jaurkit jaurtitzearen uh -huh. espektakuloa, ere bai E, jendeako zongi pasatu zuen. Oza, sea, jarrizen zirena fitxak. Jarrizen bueno, zirena fitxak, bai, bai, hori bai, bai. bertsuna batek erakusten du bere aurpegia, uh -huh. eta hor, bueno, ba, bi hor dutan duzun tarta jaur, elkarri <risa> tarta jaurtik eta edo, merengi jaur eta, eta beti bezala, frogatuak elitu zen ez duela minikeiten, Mi ez? Ten. Baizik eta dela joku bat. Bai. Eta, eta, bueno, hori ba, e, horrela gertatu zen. hauzipetu batek ere eh egin zuen eta mm -hmm. bueno, egun hauetan, nik uste dut eh kurioso izan da tarta batetatikan abiatu barela eta hortekan e, entzun izan da abiadurandiko trenari buruz bai. de xente, ez? ¿est? Bai bai. bai. Mm -hmm. Azkenean, hauzipetuek bueno, argi argiz zeukaten, ¿est? Ez? Ba e, ezin zela gausan anekdota batean gelditu baizik eta Ikusi behar zen, zer zegoen... Guzti horren atzitik. Guzti horren atzitik. Eta behar bada... Horren ba, salak ez, uh -huh. argi eta garbi. Beraz, ba, onik guzti dut hori argi gelditu zela. Bai, epaik e, eta azken finean mediatiko e, bilakatu da. Baina dudari gabe guzti honen atzean e, abidoran diko trenaren proiektua dago. Eta seguraski, ba, baitare ere, Estatu Espanyol e, Maian, bueno, Gaia... E, has cosas que gizarteratu gizarterato egin dela gutxenez Espainiako medioetan medio bueno ba, e, eta medio hindi hoietan asko aipatu da. Bai, gehihenbat bat, e, bueno, ecologistas en acciones Cadivés ekintut ez alaketa bueno, beraiekari dira e, akusazio bezala Barcenazen auzian eta barzenazen auzi honetan, pues bueno, argi dago nola Sppp eta enpresara ikitzaiek ba, zituzten beraien hitzarmenak bai. eta azpiegitura planak beraien hum, artean bai. erabakitzen zituztela. Beraz, ba, oso lotura, lotuta dago HT eta proiektu faraonikoen bai. eraikuntza eta ustelkeria hum, hum. eta hori gero eta jende gehiari da horretaz jabetzen. Beraz, bueno, ba, gai hau ere ez da izan zerbait berria, ez? Jende askoren buruan baitago. Eta ekinza honekin ba, bueno, ba, ba berriro azaleratu egin da. Osogi e, bueno, Musikapitin batzegoango bai. dugu etaon bai hori da. Gaio honi gai buruz hitz egiten jarraituko dugu eta baitare bon bueno, bestelako kontu batzuk aipatuko ditugu hauen artean dola gutxi Italian izan zara baitare abider handiko trenaren kontrako eh, bueno, ba mobil eh, dagoen mugimendu azkar horren berri gertutikke eh, izan duzu eta, ba, sandakoa, eh, guzti hori eh, aipatuko dugu ba, musika honen ondoren. Gozuek. Okay. Ez azkatu labirinto honetan nire itxu aurreko zo. Alto egite, go, go, go. Gier zera Sena gusti skallu dute Cimelette nantzerat eta lurraren aldeko borrokak dira gure saioaren hildoa eta horren ari hor da gaur daukagu gorekin, telefonoaren beste aldean e, bueno, ba, bastango bastango e, alkatesa den Garbine elizegi eta berakontatuko digu ba, kontu batzuk bere aldean gertatzen ari direnak. Arratxa aldean Garbine Arratxa aldean. Bueno, lenda ba, ba hori, lendabizi, eh, nahi genuen hasi berri postgarri batekin, eta hori da joan den larun batean, ospakizun eh, bat izan zen uten hori eta izan zen, bueno, garroztegia eta gero zer plataformak du hauzi bat, ez beraz, ba, aldi guzu kontatu, zer gartatu den hauzi horrekin, Garbine? Bai, bueno, hori eh alloia gero zer eh, plataforma, bueno, hemen eh, eh egintzen eh egitzen aurreko legialdian eh lurraien virtualifikazio bat eta bueno, hor zegoen proiektu spekulatzailea bat non fantsentzen 300 bizaleko herri batean, ba eh gortzelaia, hotela eta etxe bizitza Ordu, e, plataforma bat sortu zen horren inguruan, herriko jendeko sartuza, eta beste zango besta herrietako jendeke bai. Eta, bueno, e, momentu horretan egin zen modifikazio hori, horri e, or, e, elegitea sartu zitaion, eta, bueno, pues, e, prozesu hori duze joan da orte hauetan, e, tarte horretan udalaen aldaketa itan zen, udala kere e, proiektua naorkako postura agertu zen, eta, bueno, enpresa zaiatu da inalaten, ba, proiektu horrela teatzea, baina, eh, zorionez, ba, horrein dela iartela zegoen, ba, epa iartela zen, erran ez, ba, ziratik erraten genoena, ba, proiektu hori ilegalazela, eta eh, lurroiek ezkirela dintalitik ez denan. Bueno, eh, horri ezkerre, eta, bueno, milen bat herri mugimendua izan den borroka batik, behar ba, ditu izan da proiektu hori, eta, bueno, pozori pues ospatzeko, bindu ba, ginen daru batean. Baina, bueno, pozorionak, pues, Gerrik asko? Zorionak, lortu duzuelako proiektu garapenzale bat gelditzen. Ez da errexa, denaldakigu ez bai. da erreixa, dena Erre. dela errexa, eta beraz, ba, bueno, ba, ba, daukazko despatzeko arrazoiak. Bai, e, dai. Uh -huh. Eta, eukerrez banago, tartean kaisa dago, ez da? Bai, hor e, promotoreak zeuden, e, bera, bueno, ditunoko... E, familia eratbat, eta gero ikzokaten altzineuneko horreita marra, eta e, beste erdia eta gehiagoa zaukan e, Kaisa Galizia. E, gero no, ba, Kaisa Galizia bihortzutenak e, bankuri erreskatatua izan zen eta, bueno, kikutara e, joan den manko bat izan da. Orduan, bueno, e, banko horren helburua e, zena zieratik e, proiektu urbaniztiko bat, eta men, bueno, puse, baiudaletik eta bai eh beste sektore eta tik multatu zen e, proiektu turistiko bat betzela, eh bueno herritarrak engainatu eta eta finistarazeko hor bueno e, nolabait interes orokor bat bazegola eta ja jakinda azkenean e, ba, pelotazo urbanistiko bat zela eta eta bueno agerianuk e, azkenean az gai e, askotan gertatzen den bezala ez interesorok mozorroa da baina gero gutxi batzuen interesak iskutatzen dira horren bai. atzetegan Bai bai bai hori argita garbi izandako kasu honetar eta bestetan ere hala gelditena ez pa e, ba, erritarren beste herritar guztien kontura ba batzu aberaztu nahi eta eta aldi berean ba hori ez da lortzenal ba ingurua eta eta dena hasiatu gabe Hori da, bueno, gero eh, daukazu ere beste garaipen bat, es? Eh, erdiz bizirik bye. plataformak lortu baitzuen, bueno, gelditzea, es? Eh, erdizeko zeukan se, magna enpresak zeukan ah. asmoa, ez da, Garbine? Bai, bai, ala xera, horrengela, lau, uh, so, xei urtezen, eh lotzen baita e, e, proiektu, e, bat ere magnesitas ez diz para proiektu eh erraldei batera gelditzea eta bueno hau eh, mehatxu hori oraindik eh, mai gainan dugu bai, eh, badirudi berriro ere etortzeko asmoa dutela bazanera beste proiektu batekin baina bueno eh, ikusiko dugu etortzen denean baina bueno hemen bazanen hori ba, baitu soil ditu horrelako mehatxua dena eh Arrobiekin, eta eh eta eta horrelako gauzekin. Orduan, eh, goraitzen diren garrantzitsuak izanten hori, baina bueno, dugu orain zer den mehatua hori eta erabat bat Bai, beraz, eh, magna enpresa ari da zilbetin saiatzen hor ez? Eh, meategia, bai. mehatzea irekitzen eta bai. el, elkar laturida de bi proiektuak ez da, bastantea eta silbetekoa. Bai. Ba, igu gaziratik esan dugu zilbetik hori azkenean mehatxu, oza, aiztaki bat dela e, eremu horretan txartzeko, eremu abestu horretan txartzeko, hori lortemara azkenean eremu abestu guztia arriskuan nago, hori izan zen aziratik eran eroena, eta, eta badirudi hontakoan ere hala e, izango dela, e, bazaneko, bazanera etortzeko intentzia dute, eta e, ikusiko dugu gainera badaude, hasen partido politiko batzuk hori babesten dutenak eta bueno, ikusi jo dugu ze gertatzen baina bueno, eh hor dago, eh? Bai. Askangora horretan ikusi dugu prentzan erakunde berri bat bastango garapenerako aldeko elkartea edo erakundea. Bai. Bai. Zer, zer da hori, Garbina, zeintzuk dira edo ez bueno, no, ezagutzen. Eh... A, zira batean e, berat, bere burua orkestuen dute e, talde apolitiko bezala eta e, batzanean lanpoztua sortzeko elburuarekin, e, izan daitu gubilerak udalen bedaikin, bedaik orkestuen duten proiektu bakarra itan da, magnezita zenan. Horban, bueno, gure ustez, azkenean, e, garapenerako baino gehiago dela, ba, bueno, e, proiektu estazifiko bat, defenditzeko, e, ba, e, talde bat edo, ez? Orduan guk ez eh, siratik hemen eh udaletik baino ez ditugula bitartekariak onartuko etorri nahi badu enpresak proiektuak batekin etor daia eta hemen herriak eh, erabakiko dula zer, eh, zer egingo den edo zer ez zen egiten. Beraz eh, zementua mehatzua da suetsako da ere hor baztanen, ezta? Bai bai bai, hori baztaneg eremo eh, un du eta orduan agiri aukera gehiago ematen dituzula horretako proiektua planteatzeko, baita ere baztanen ere horrelako proiektuak aurreratatzeko badute lagunta, e, sektore batzuk delaude horrelako e, planteamenduak egin nahi dituztenak guk egiten dugu garapen jasangarri baten alde eta uste dugu bazanek eta e, Eusko Jaurlaritza badula aukera eta almena e, bere burua, bere burua antolatzeko eta bere burua haratzeko eh, horrelako proiektuetan txatu gabe eta hori izango da gure apostua eta lebinak ingo ditugu ba, hori ala izan da dein vale, pues espero dezagun hori ez, eh, bueno ba, jarraitzea orain arte garaipen hauekin eta mehatzu hauek eh, pizkanaka usatzen zuen gizarte eredua nahi duzuen bezala ez eh, aurrera eramar nal izateko Bai, bai, ez da du guai ez eta saietzen mogarra benen artean lortzeko almena bat Bai, agean ez, e, bueno, biztanlego gehiena gehienan ekasari eta beltzaina izatea horretarako laguntzen du ez da garbine? Bai, bai, bai, dudik ez, lemiziko sektoria bendi batzaren indaraundia du eta, bueno, gainera, e, lotura, gukuretzen du, lotura dutela, E, sektore guztiak, alde horretatik, eta e, bat abesteri gabe zindugu izan eta hori izan bartela e, modua, ba, ekonomia reala eta eta irauten duena izateko. Horrean eh? e, hori izan da, klabea momentunetan, erdizeko kasuan lur hori okupatua dago, eta erabiltzen da, eh? nekazarit erako, eta guk bueno, hori lan postu ere e, e, balio dutela, era cocina edugu, ez? Eh? De hemen badirudi planpostu bat egiteko dela beste baino gehiago eta hor e, kategoriak sortzen dira eta batzu baztertuak da dena, oraindi e, izaten dira kasoietan. Orduan, bueno, kasori garrantzikoa da eta eta zu e, aspektu zen eh estruktubatela. da, hori da. Alase, bueno, ba, berriro ere, zorionak. irabazi ba, e, e, izategatik eta Eta horrela? Bate, bate. Bate, darbiñez, karrikazko agur. edogo batzutan eh, borroka batzuk noski eh, irabazten direla? Bai, e, garbinak esaten zuen bezala ez, e, erabiltzen duten azakkea da, lanpostoak, pues garapen alde, erakunde honek e, aldarrekatzen ditu, bastan bai. lanpostuak, eta beraz, ba nahi du magna, enpresa, ba hori eraikitzea horrez, bai. magnesita ateratzeko, baina hori eginez, bertako abeltzainak, e, lanigade, geldituko lirateke, eta uhum. hainbat nekazari ere, bai. Bai, horrelako, ba, aspiegitura erraldoien, E, er egitzarekin bueno, askotan ez, e, saltzeko modua eta erresen izaten da, E, bueno, ba, garapen ekonomiko bate e, e, ziurtatuko duela, lan postoak ziurtatuko dira. ditu estela, bonan da farroren kasua entzun e, dugu, na, e, kasua hau entzun dugu, baina gertu baditugu beste adibide batzuk, esan pasaiako superportuarekin berdin baitare saldu zen, baina eskada adibidea ba, hori da, ira... hori irabiltzen dute bai. e, proiektu guztiak saltzeko, gero bai. ikusten dugu Ba, ez dela, ez dela, egia, bai. ez askotan aipatu dugun bezala. Eta erdi zen kasuan, bara, badago beste paradoxa kuriozo bat. Mm -hmm. e, Magnezita enpresa, o sea, Magna, enpresa honen atzian dago e, Frantziako enpresa helikagai e, enpresa bat. Jo, esango batzu, duzu, haber, bai. nola posibles? Mineral bat mm -hmm. ateratzeko eta elikadora enpresa bat izateko reninteresatua. Ba, bai, kontua homen da, em edo aberek, ez, e, libre daudenak, ba, belarra jaten dute eta berez e, lurratik jasotzen dute magnesita eta mineral hori. Eh dela beraien elikaduraerako. Baina eh elikadura enpresa honek nahi duena da eh magnezita e, beraien piensoak egiteko. Bai. Ganado, ose, abe, abere industrialak e, bai. elikatzeko, estabulado, ez, bai. ez, deitzen diren abereak uh -huh. elikatzeko. Hau da, ba, industria baten barruan, pa baten barruan izateko orra animaliak, bai, pues, eta e... modu guztiz, e, zean, mekanizatu bai, batean. Pues, edo... ekoisteko haragi pilo bat, edo esne pilo bat, bai. edo den dena, uh -huh. beraz, e, hori, Ba, Nei dietekendu beraien, bere ez daukaten magnesita <laughs> ikaten duten ianez, hortikan e, bota beltzaen edo nekazari guztiak, ireki mehatzea, eta gero, magnetizita hori, e, bueno, pues azkenean negozioiteko, eta hor dago gizarte eredua, azken finean ez, zen nekazaritza ereduaren alde egiten dugu apostu Bae. nekazaritza industrial bat, Edo, nekazaritza bat, bariz, e, pues, txikiago bat, e, bertako beharrak azitu eta ez elikadura enpresa handien menpe. Bai, hori somarnizun. Zerren, e, enpresa hau e, gainera e, bai honan hauzzi batzuk izan ditu eta salatu dute transgenikoak egoizteagatik berdatz eh, Elikadura Industria Katea Sakontse Balmidogo ba aurrelako amaikamia eh, eh kontu tagai eh, aurkituko ditugu eta kasu honetan ba oso oso esanguratsua da txan bertan es eh, hemen bertan gaitiko bai. neko eh, ondoan eh, daukagun ba kasua Bai, hori da. Uh -huh. Bueno, ba aurrera eh, jarrituko dugu Harkosaioarekin eh, eta oraingoan ez dakite Zegaiarekin jarraituko dugun, orba ditugu, ikusten nizut hor, e, zea, paper, zea, e, bueno, egunkaritako... Egunkaritako bai. agertutako gauza batzuk. Bai, bueno, nahi baldin basulen, esaten zuen bezala, e, daukagu gaur sortzi, e, joan den larun batean, ez, argitaratutako... Eh, merengearen zurikeria, koldo zagaztik, iratzetako nahi balima zu, irakurriko bai, dizuet, bai, e, eta ja, ematen diogu finik ito gaiari, gaurkoz. Bai. Gaurkoz, hori bai? da. Orduan, berak esaten du. Ezin dut burutik kendo Jolanda Barzinaren aurpegi dirdiratsua madrilgoz albuespen auzitegitik testigantza patetikoa ematetik atera berriz zenean belarritik, belarrirako irribarrez eta legiaren gainetik dagoenaren jarrera arroputzaz. Atentatu merengatu baten biktima errukaria izan zela. Ez negaia, ez negainak iako nortea galdo arte lausotu ziola ikusmena. Frantziako merengea denik eta gogorrena dela. Horrelako lekukotasun unkegarri batek gizateriaren aurkako kriminalen pare jarreditu gozo ekintzaileak baina anafarroako presidenteak ondo txodaki. Ala balitzere, hauzi peratuak triskantza, han erantzuleak balira ere, hauzia guztiz bidegabea dela. Lenengo, lehenago ere, izan da hozitegi nazionalean, benetako gerra kriminal bat epaitzeko alegina. Bi mila bederatzean izan zen, orduan abokatu talde batek, Abi Ditxer, Israelgo genozida hauziperatzeko ahalegina egin zuen. Ditxerrek segurtasun zerbitzuetako burua zela, eraso indiskriminatu bat aginduzuen gazako zerrendaren kontra, kamaseko buruzagi bat hiltzeko aitzakean. Bombardaketa hartan, militante azgain, haren amalau hauzokide ere erailzituzten, hiritar zibilak denak. Fernando Andreu epaileak, nazioarteko nasiarteko baliatuta onartu egin zuen salaketa baina Norduko atzerri ministroak Moratinosek ariak mugitu zituen egun batetik bestera Espainiako legedia aldatu eta Nasiartegoko jurisdikzioa indargabetzeko. Geroztik nekez epai daiteke estatu espainarrean bertako mugetatik kanpo burututako delitu bat baita gizateriaren aurkakoa bada ere. Aste honetan bertan, abi ditzer bera Madrilen izan da bizitan eta lasai asko ibili da, bertan atzilotua izateko arrizkurik ez duela jakinda. Ekin zaien afarrak berriz, naziarteko gaizkien aulkian eserita. Meren geada, zuntxipen handiko arma, fosforo zuria berriz, zurikeria. Ba oso zanguratsua, eh? eta... Gauza asko, baita ere, lerro artean irakurri daitezkenak, ez? Bai. Bueno, ba, hori irakurrita, paper gehiu ikusten ditut, ez dakit zerbait gehiu gaitzeko dugun, edo tartale, tartalarien aferarekin hamaitzen dugu, edo zerbait gehiu? Bueno, ba, bai, karrika ipatzea hemen irunen ere hainbat ekimenez, bai. e, burutu zirela, tarta haien bai, bai. alde. Haien hartian tarta lehiak eta rakastatxu bat. Bai, bai, bai, bai. Nunkoldo Salinas, izan baitzen epailea. Bere epailea, eta antxeta erratiko laguntzaile batzuk. E, batzuk, ba, lehen saria eraman zuten, esan dugu, bilguneko lagunak, batu eh? benun eta... Bueno, bana, banatuta, izan zen zaria banatuta, bai, ori, bai, da, e, aurkezpena beste neskatale bateke irabazi baitzuen, bai Gaina tarta original batek batekin egorre zea barzinaren e, koroa, ikusik genuen tartan e, edo e, bizkotzan bai, oso original, bai. oso polita bai uh -huh. Gaina rakastatxo izan zen e, ekin mena, amabu uste tarta gutxi gara berez, aurteztu zine. Bai, eta gero lagunpilo bat hurbildu e, ziren dastaketara. Da, ah, <laughs> <laughs> Nola, ez? Bai, bai, bai, bai. bai. Bak, <laughs> eta uste uz, dut, azkenean, bueno, ba, berriero ere tarta batetik abiatuz, bai. ez, beste, bueno, hau guztia ezagutu, ali, izan zutela. Nozke baietz. Bueno, ba... Aurragan jarrituko dugu, bai? ez? E, ja, bestelako kontu batek, bueno, be, bai, e, tartalaren gaia alde batera erautzita, baina abidurandiko gaia erekin jarraitzen dugu, kasunetan Euskal Herritik kanpo Italian, e, badakigu edo erreferentzia bat badi, batzot baditugu, Italian mugimendu azkar bat ezistitu dela, eta urte pila dara batela trenaren proiektuaren kontra, e, zehaskin nun izan zara? Nuna gontzara? Mugimendu hau kokatzen da Piamonten, bai. eta Balsuza daukaitzen nahango baiarak. Uh -huh. e, e, bueno, izan ere, atxeteren orka, dara mate, amar urte inguru borrokatzen. Baina horretikan, izan zuten autopista baten aurkako borroka. Autopista honek batzen du, lotzen du Torino eta Lion, mm? Frantzian eta Alpeak zeharkatzen ditu. Eta azpegitu honen eraikuntzan ateratzen eh oso kaltegarri osasunerako oso kaltegarriak diren uranio uranio eta amianto. Uhum. Eta honek honek eh, eh, bueno eh, eragin zuen Biztanlegoaren haserra eta beraz ba atxeteren, atxeteren lanak iragarri zituztenean Ba, jendeak erabakizuen e, ez ustea. Eta, Italiar gobernari, kostatu zaio franko, han e, astea zundaketak egiten, Eta, izugarrizko borroka egondira, polizia eta bertakoen artean e, duela Zei, zazpi urte, gertatu ziren borroka alatzenak. Hore, mendi artean. Mendi, mendi artean, e? artean bai, bai, da inguru oso menditzua, bai, bai, izan bai, bai, bai, ere alpe, uh -huh, alpe nazi eda, bai, bai, bai, italiako partean. Oza, gogoratzen ditut, irudi batzuk ez hor dokumental edo bideo bai, batean. Bai, bueno, bat egin zen oso ospetsu, bai, bai, bai, ba, hori da. Ba, hor ikusten baitzen, nola lendabizi poliziak militarizatu zuela erresistenzia gune bat, Baina gero jendeak lortu zuen eh, resistentzia hori berrezkuratzea. Beraz, eh, zundaketak eh, azteko arazo latzak izan zituzten eta atzeratu ziren izugarri. Baina entamalez, duela bi tapiko iru urte gutxi gorabera, bera, ba beste resistentzia azkenean lortu zuten desalojatzea eta hor, E, eman zioten nasiera lanei, eta ari dira egiten, e, bueno, planeatuta daukate daukateatxeterako berrogeita mapiko, kilometroko tunel bat, alpeak zarkatze, zarkatuko mm -hmm. lukena, batzeko Torino eta Leon. Baina... Ede jabate az... egiteko, hau da, e, Donostira Juantatorria, ez? Endaiatik, mm -hmm. Donostira Juantatorria dena mendia sulatzen, eh? Distancia Karagarria i Karagarria. Bai, bai, Karagarria. De Karagarria bai va 50 pico km. bueno, orain hasi dira eh tunnel ba ac, tunnel accesorio, dicho en Sayona uh -huh. es es tunnel Nagusia. Uh -huh. Baian, bueno, i zenan ikusi genuena. Eh, eraman dituzte hor daude Lanak zaintzen daude polizia italiaraz Italia gain, daude uh -huh. Afganistanen egondako militar italiaarrak. Uh -huh. Eta e, lanen perimetroa dago heitua metalezko hesi batekin eta goian jarri dute israeldik erkarritakoa lanbera da bat. Osa, hori ba, zonalde militar bat. Eh? Bai, zonalde Herodi, militar, eh? bai, bai, bai. Guztiz. Bai, eta daude militarrak, eta uh -huh. poliziak okupatu dute susa izaneko herriaren hotela. Hotelean bertan bai, daude. Hotelean bertan, daude bai. bai, hotelean bertan daude herrian bertan. Bai. Bai, bai, eta hor horrek eragusten du zenolako opozizioa bai. e, uh -huh. dago baiaran, ez, uh -huh. proiektu honen kontra, ez bai. bakarrik... E, Ango biz, biztanleak, baizketa, alkateak, alta alkatezak ere, aurka daude, e, txia monte herriarena izan ezik. Orko alkatea alde baitago. Baina biztanlego gehieno bat a, kontra dago. Eta borroka oso bueno, agerian dago, ez? iristenzia baiarara eta leko guztietan daude notaf ikurrak kartelak a ficha pan kartelak ba, ficha oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. eta bertan helan laneremoan bueno balago deitzen dena zona gorria ez eta hor da bideska bat da erreka pasata subi bat eta hortik aurrera jasaude zaude zona gorrean eta hori debekatua dago zapaltzea uh -huh. baina menditik e, joan daiteke eta hurbildu obragunera eta izan ere bueno pues badaude aktivistak ez e, aurkariak egunero joaten direnak, joaten direnak eta ara, uh -huh. daude oso kontrolatuak eta beraien datuak e, militarrek ezagutzen dituzte baina bueno ba hortze jarraitzen dute joaten eta kurioso da ziren hor bertan ikus, ikusi daiteke e, lurrean hiltzatu dagoen e, ikur ahundi bat eta jartzen du notaf jabego pribatua Bai, eh? Eta horrek esan nahi du herri ba, mugimenduak erosi dituela lur lurroia. Bai. Eta daude poez pues, gusto lanenen uh -huh. onduan ez? horri bai. bueno, bueno, e, buruz beste emankizuun bad erratsoi batean egzaino dugu baina hemeni Paul Euskal Herrian horreako espentzio bat ba paduka bai. ez, e, Luur bai. batzuk erosi izantenla bai. horretarako. Hori da. Eta, bueno, hortxe daude oso mugimendu ezaugarri bat, eh, balsuzako mugimendua esan dezakegu dela oso mugimendua nitza, uhum. ideologia ezberdinetako jendiak parte hartzen duela, eta horrek, eh, bueno, haberastasuna ematen dio mugimenduari, guri ikuspuntutik zelantzari gabe eta herri borroka da ez, Bye. adin eta mota guztitako jendia hor dago. Eta hoien artian ere badaude, ba kristauak <risa> <risa> kristau debazte ditzen de dietenak eta hoiek, e, bueno, eratu dute amabil bat obra agunean, eta joaten dira egunero otoitze itera. <risa> <risa> o sea, pixka bat, denetik, ez? ikusten, denetik, denetik, bai. <risa> denetik ikusten da. Bueno, eta ber, beste berri, bueno, daukagu berri pozgarri bat, baiarari buruz eta da hango aktivista bat duela hilabete batzuk e, bueno, ba, poliziatik ISEan, ISEan zebilela mm -hmm. e, ba higozen tentzio dorre elektrizitateko dorre batetara eta esan zion poliziari nire atzetik bazatoz mm -hmm. e, bueno, jarraituko dut gora polizia jarraitu ez zion eta bueno, bera elektrokutatu zen eta bos mila Bosmedia volteoko karga bat jasatzen gorputzean horren ondorioz zerraldo erori zen metro bat ezagita 12 15 metroetara bera eta jendeak bueno il eh bueno il Soriano e, bere lagunek uste zuten ilko zela baina atera zen eta bueno jarraitzen du beren ekasal lanekin Uhum. Bera, eh, aktivista narkista bada da, baina nekazariak. Hori duela zenbat izan zen? Azpaldi ez? Bai, azpaldi. azpaldi duela azpaldi iabete asko, bai. Azko. Ez esateagatik urte bat ez dutuzte, baina yeah, bai. ia ia urte eta, bat. Eta egonda zea, er, eritetxean... Bai, bai, egonda du, eritetzea iabeteak, iabeteak, eta hoain ja berrezko da eta jarraitzen du borrokan uhum. luka du iztena. Bain. Baina eh, errepresaliatuak ere badaude borroka honetan, eta uhum. E, Errepresaiatu bad da jobe, be e, atzilotu zuten poliziak atzilotu zuen duela duela ezainbeste hilabete pare bat egon zen kartzelan eta dago dagorestu domiciliarean. Eta, beraz ezin du bere etxetikn atera, bakarrik egur, egurra hartzera eta komunera joatea komuna etxetik kanpo bai dauka, Baina, dago, eguneko hogeita lau hor du, behatua, vigilatua. Zabadoka kontrol ba, bai, polizial bat, bai, etxetik kampo. Bai, hori jarri. da. Uh -huh. bai. Eta ukerrena dena da, ez zindela komunikatu. Dago, izolatua, aplikatu uh -huh. diote, mafiosoi aplikatzen dieten legea. Uh -huh. Hauze da, ez zindute komunikazioa uh -huh. eten, eten egiten dietela. Eta, ba, bueno, ba, ba, antxe dago, leporatzen diote baik eta eta ginte erasoa. Eta, bueno, ba, egondaiteke egoera honetan bi hilabete. Mm -hmm. Bi hilabete barkatu bi urte, izolamenduan. Bye. Eta, bueno, ba, kristo, neurri krudela, neurri gabea. Eta gainera, bueno, ba, guendik epaitu gabe, eh? Zinork ez daki erruduna, eda dena den, eh, hango mugimenduak, esaten du, ba, jo beda beraien arteko bat... E, notabeko aktivista balio, oso baliogarria, uh -huh. eta beraz, e, bueno, jende guztiak aldarrikatzen du, bere askatasuna, eta uh -huh. hemen, hemen, ikratio entatikan, ba, bat egiten dugu horrekin, eta baita ere, e, a, bueno, pues, notab mugimenduarekin bat uh -huh. egiten dugu, hortxe Piamonten, balsuzan, ba, beraiek esaten duten bezala, lurra da bizi, E, duen arentzat, ez e, txuntzitzen duen arentzat. Uh -huh. Eta beraz, ba, bueno, gure elkartasun osoa, Notaz mugimenduari eta baita joberi. Hori da, bertako eh, bueno, laguna eta kide guztiei. Beraile baita ere, Euskal Herriko, eh, zean, eh, mugimenduari buruz, jakingo dute baitare ere, malurrenen defentsan, bueno, arreman handiak egon direlako, ez? Eh? Bai, bai, bai, bai, bai, egon direa uh -huh. eh, hemen, behin bainoan gehiagotan. Eta e, joan den bueno, duela bi larunbata burutu zen manifestazio bat. Agian atxeteren horkako mugimendua burutu ditun zenbat zenbakitzuenetariko bat. Mm -hmm. Agian hirugarrena zenbakitzuena. Eta izan zen bueno, atxeteren horka iruñan eta baita tartalarien alde. Eta bertan entzun izan genuen elkartasun mezu bat italiatik eh, balsuzatik mm -hmm. eh, eraman da. Eta beti bukatzen dute olio batekin. Ah, zaradura. <risa> ba, xaia izango da, bai. latxa izango da, <risa> baina bueno, hor garaipenaren mezua dago. Mezu le horretan. Ba, mezu horrekin baitare, eh, galdetzen gara ta maitu berko dugu gaurko saioa. Gehi Bueno, pa ba, besterik ez. Eh, esandakoa datorren astean gehiyo esta que servito aurreratuko dugun datorren astean zer eh, aipatuko dugu bueno ez dugu zer aurreratuko u <laughs> <laughs> dugu eta esanbe sala herriotsak saio eh, antzeta irratiean datorren astean aio aio eskerrik Zerarte... asko rina9 Baña zori ontsuago